укусив одного за руку, а другий вдарив мене по голові рукояткою на гана і засичав «У, махновець гайдамака!» Я після 10 класу і до училища пішов, бо хотів стати військовим, безстрашним, як гайдамака, щоб помститися всім отим. А військовим став, та не гайдамакою, не вийшло. «Ти безстрашніший за всіх гайдамак на світі», погладила мою руку Оксана. Не треба мене втішати, я не гайдамака, не козак, я тільки смерд. І там, де в стеб гризався бій, він плугом гоїв чорні язви і переорював горби. Він той лукавий, той тутешній, одвічний смерд. Ти любитимеш смерда чи відсураєшся від нього? Примітка, вірш Маланюка. Смерд, А що це таке?» «Це наш хрест, який ми несемо вже тисячу років, Оксано». І знов була сталінська конституція, і ніч на Дніпрі, але не холодна листопадова ніч мого розпечу, а тепла серпнева, і вся в радості. Пароплавив, одважно долав річкові перекати, обачливо обходив зреливі літні Мілини. Ми з Оксаною сиділи, обнявшись на палубі, і зорі світили нам у очі, хоч на короткий час, та все ж ми поверталися додому, і тепер уже не треба втікати, полехливо озиратися, і остерігатися лихого погляду, ворожого слова, холодних чужих рук. Ми перекинемо міст від рідного дому до знайденого мною притулку, міст, викований нашим терпінням, стражданнями нашими і нашою працею і пройдемо по тому мосту, як по Райдузі, і хай посліпнуть заведюще очі, а чорноротим лихомовцям хай заціпить. Не віриться, що оце ми з тобою пливемо додому, прошепотіла Оксана. А я знав, що таке буде. Я тоді, як завербувалася, думала, робитиму день і ніч, і, може, цим врятую нашу любов. Так же ж гарно воно звалося, Волгодон, а там... Вже ж набачилася я і натерпілася рабства в Германії. Так то ж вороги, а тут свої, і рабство ще страшніше. Я тоді подумала, навіщо ж твої рани, Микола? Ти питаєш не про мене, бо я живий, питаєш про вбитих. А я чи був десь, кому до того діло? Жити треба, як усі, а всі живуть, ти вже бачила, як. Я тоді слідом за тобою кинувся в село, думав, ти там, хоч малий Марко і написав, що тебе не було і немає. Та однаково мені треба було ждати тебе тільки вдома. Тобі було страшніше, бо ти опинилася серед чужих людей, ти ще й у такому проклятому місті, а я серед своїх. І хотів хоч роботою незримо поєднатися з тобою. Заробляв, заробляв, заробляв на тракторі в МТС, тоді на двох роботах на агростанції. Помагав нашим матерям, готувався зустріти тебе не з порожніми руками. Малого братика треба поставити на ноги. А мій брат лежить десь у чужій землі, і тато теж у чужій землі. Чи відплатиться коли-небудь їхня кров, кров не відплачується ні кров, ні страждання. Затоптати можуть. Для цього завжди знайдуться охочі. В газетах пишуть про велику вдячність визволених народів Європи до радянської армії. Але вдячною може бути окрема людина, а не весь народ, бо його пам'ять скелемучується в натовпах. І годі шукати в ній просвітлення. З теплої темної ночі ми поволі впливали в сріблистий світанок коли небо, води і прибережні піски повиваються чарівним перлистим серпанком і у м'якому примарливому світлі тільки подекуди темно зеленіють, видовжені як сама ріка острови, якими значилися колись землі вольностей і запорозького козацтва. Добовий і шльоговатий, великий і лисківатий, верхній біловод.